פרק מ"ו קרא בל קורס נבו, היו עצביהם לחיה ולבהמה, נשואותיכם עמוסות, מסע לעייפה. קרסו חרעו יחדיו, לא יחלו מלט מסע, ונפשם בשבי הלכה. שמעו אלי בית יעקב, וכל שארית בית ישראל, העמוסים מני בטן, הנשואים מני רחם. ועד זקנה, אני הוא, ועד שיבה, אני אסבול. אני עשיתי, ואני אסע, ואני אסבול ואמלט. למי תדמיוני ותשבו, ותמשילוני ונדמה. הזלים זהב מכיס, וכסף בקנה ישקולו. יזכרו צורף ויעשהו אל, יסגדו, אף ישתחבו. יישאוהו, על כתף יסבלוהו. ויניחוהו תחתיו ויעמוד, ממקומו לא ימיש, אף יצעק אליו ולא יענה, מצרתו לא יושיענו. זכרו זאת והתאוששו, השיבו פושעים על לב, זכרו ראשונות מעולם, כי אנוכי אל ואין עוד. אלוהים ואפס כמוני. נגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו. אומר עצתי תקום, וכל חפצי אעשה. קורא ממזרח עית, מארץ מרחק איש עצתי. אף דיברתי, אף אביאנה, יצרתי, אף אעשנה. שמעו אלי אבירי לב, הרחוקים מצדקה. קירבתי צדקתי, לא תרחק, ותשועתי לא תאחר. ונתתי וציון תשועה, לישראל תפארתי.